Sziasztok, ez itt a hétvénykötekedő, a Tilos adása a magyar futballról, futball nélkül, ugye arról úgy szoktunk beszélni a fociról, hogy minél kellesebb középpályást és volt. emlegessünk. Az állandó felállás, az pedig Fekő Ádám Diós Győri újságíró, és Gazsó István kispesti én pedig, Csepregi Boton, meg egy kiugrott kövesi sportulságíró. Vágjunk is bele a közepébe, és a mai témánk pedig nem más, mint a vasas, mint futballcsapat, angyalföld és a magyar munkásosztály ékessége. Vagy volt, vagy múlt időben. Igazából annyi minden van ebben a történetben, annyi minden, Látszik ebben az egész vasas szoriban, ami volt benne, vagy ami lehetne benne, meg a jelenben is. Annyi kérdője van ez az egész klubban a kapcsolatban, hogy különösen apropo nélkül is érdemes erről beszélgetni, mert hogy az apropo annyi volt, hogy amikor készültünk az adásra, akkor éppen egy vasas meccs a háttérben, és akkor följött az ötlet, hogy mégis annyi mindent tudnánk erről beszélni, hogy kicsit besézzük ki ezt a jelenséget, és most uh, nézzük a többiekre, mert hogy az első kérdésem az az lenne, hogy először azzal kezdjünk, kinek mi jut teszébe arról, ha azt a szót mondom, hogy vasas. Hát El, nem? én. Nekem, mondom, kifejezetten személyes érvényeim kötődnek, ez annyira személyesek, hogy akár kétszer is szívesen elvesélem őket, de hogy tehát, számomra most, és ez az tényleg azt jelenti, hogy én nagyon szerettem Istvánnal, Pistával, Hancussal itt velem szembe ülve, tehát, hogy járni a régi Illovszki-Rudolf stadionba, Perfáj utcai stadionba, mert valahogy, valahogy hát ugye jó helyen van egyébként, nagyon tök közel van a belvároshoz, ami azért egy nagy perény, Egyetlen busz a belvárostól. Így, így van, így van. Így van. Tehát, hogy, és hát én... én több olyan párkapcsolati válságom is, persze szakításom volt, amikor így valahogy Pistát felhívtam, szomorkodva ott volt, hogy hogy hát ugyan menjünk már ki vasasmeccsre, ekkor meg ekkor játszik, ezért voltunk szerintem MB2-es bajnokavatón is együtt. Ú, tényleg, amikor a, amikor a vasas szurkolóknak meséljöttük, hogy milyen jó lesz, nektek is lesz szurkolói kártyátok jövőre. Igen, igen, igen. Tehát, tehát és azt hiszem, hogy jövőre tüntettek is utána, de ebben már nem vagyok teljesen biztos. Szóval hogy nagyon szép emlékeim vannak arról, mert hogy valahogy a vasas azt a fajta nihilt, ami az Ilovskit körülvette akkoriban, amellett végül is nem is volt akkora baj, hogy éppen egyedülálló férfi lettem, és egyedül voltam utána otthon. Akkor, akkor még megvoltak azok a baromi is kis ilyen, ilyen angyalföldi kiskocsmák a környéken. Ez azért az Ádám és Éva Presszó még mindig ott csidog. Az még most is megvan, de ugye volt az Éva Presszó, akkor még a fáj utcában megvolt egy ilyen, ilyen nagyon kedves talponállós hely, sajnos az már... Mert talán valami étterem lett belőle. Én nagyon, nagyon szerettem oda így meccsre járni. Emlékszem olyan edzőmeccsekre, hogy, hogy a, talán a Kispest játszott ott szerd a délelőtt 11-kor, és a pálya melletti kisboltban már már ivó szurkolókkal lehetett találkozni. Tehát mindig meg volt egy hangulata, hogy az ember kiment Angyalföldre, Ilyen, ilyen, ilyen szélsőséges időpontban, akkor hirtelen maga is ilyen, ilyen angyalföldivé vált egy pillanatra, legjobb is, hogy a helyszállame kihozta belőle. Igen, és tegyük hozzá, hogy, az a, hogy a régi stadion, tehát véletlenül is az újról beszéljünk, az egy, az, az egy futballtörténeti csoda volt szerintem. Tehát minden tekintetben nagyon-nagyon el volt hanyagolva, földtúrás volt az egész, a büfé az sörpadokból állt, dobozos lövebra töltöttek. A, hát a WC az... Hát egy idő után már tojtói volt, vagy konténer. Igen, igen. És mondom, soha nem felejtem el, hogy a pályarendszabály az így fordítva, volt neki döltve a wc porosodva, és, itt, és, semmi, és semmiféle szabályozás nem volt ott. Valójában ampas, hogy kiment oda be valójában a Voltak a hozzánk hasonló hülyék, akik vettek általában a jegyet, azért nem volt túlzottan drága, és voltak az emberek, akik a, a Bodé mellett felsétáltak a domban. Hát vagy a régi lebontott Santa Fe sörözőnek a helyén, ami a pálya sarka, és onnan a pályából is hiányzik egy darab. Gyakorlatilag az utcáról is lehetett nézni a mérkőzés, sőt, amikor megépült a pályának azon az oldalán ez, a, ez az irodaház, akkor a felső emeleten nem tudom, megvan ott egy ilyen fitnessterem van, és a, hogyha te ilyen gyaloglógépen vagy valami hasonlón átcsorogsz, és rovod a napi kilométereket, akkor premierplánban plánba a vasasnak a mérkőzéseit. Fura egy, fura egy stadion. És a, ahogy szent hívták azt a helyet? Úgy emlékszem, talán szent az, az, az olyan volt, mintha egy ilyen vidéki városban egy felszínek szánt ilyen, talán, hát, így oda paszolint volna a az... vasas pálya szélére. Tehát ez egy egészen fura jelenség volt. Hát, hát egy, hát, egy... koncert is volt egy időben, tehát ha jól emlékszem, ott ilyen kisebb pánkoncertek is voltak talán. Meg ugye ha, egy időben, mintha talán a valahogy a Mészőcsaládhoz lett volna köze ennek. Az volt, volt közük valahogy, nekem igen. is így be. Hát, ugye, a pályaterületén mi volt még, a pályaterületén mellett, per alatt. Egy kínai piac volt még ráadásul a pályasz, tő szomszédságában. Hát igen, igen, igen, igen, igen. A legendás fáj kínai piac Ahol, ahol egy legendás Igen, tehát ahol volt. konkrétan gásprét lehetett venni egy olyan időszakban, amikor a szurkolók egymást támadták. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy én, ilyen, én nem is láttam, hogy ha akarod, hogy úgy összeverek egy ilyen két tábor, hogy abban a kis utcában, de az egyik nyugodtan bemehetett még a kínai piacra vásárolni egy kis gásprét, amivel visszajöhetett. Hát tehát ez ilyen... a full service tényleg a, a tökéletes szurkoló élményt hozta nagy időszak volt, és tényleg ez a jó omladozó lelátók egyébként. Hogyha jól, tud, hogyha jól emlékszem, akkor azért ott is meg lehetett figyelni, hogy már itt a növények, és a repedezéssel. Nem nagyon közt. lehetett, mert egy időtán lefették egy nagy szürke ponyvával, amiről távolra úgy tűnt, mintha ez egy gyönyörű betonlelátó lenne, de valójában az egy le, szürke kamionponyva volt. Nem volt. Volt, volt fejbe uh, ponyva, az, az nagyon durva. Nekem is a futballni jut az eszembe a, a, a vasasról, de mondjuk nem, a, nem az a hogy mondjam nem az a Ilyen, ő marcangoló és köldök nézegető fajta, mint a, az Ádámnak, hanem a tényleg legalja. Tehát, hogy amikor, emlékszem, a es években volt, úgyhogy fölöttünk apám ö, barátjához, a paliékhoz, és akkor nekem az volt az a agymenés, hogy jó, akkor én kimegyek egy vasas meccsen. ott voltunk a zeneakadémiától három méterre, ö, meg a belvárosban, de nekem az, az, az lett inkább a szomba déltáni program, hogy akkor kimentem egyedül egy vasas győrre. Emlékszem, a, a, azért ez elég sokat Ez gondol. ilyen 90-91 környékén ö, ö, látott, kb. 92, ö, nem állt a gimnazista voltam, és, ö, és konkrétan azt jelenti, egyetlen egy csillagos meccs, a nemzeti sportban. Tehát, hogy, hogy annyira nézhetetlenül szar volt, hogy, hogy de én is rögtön tudtam, hogy ez, ez, ez egy kis Nem van. Voltam, hogy a vasas győrök nagy az dolgok. dolgok. Én, én, én, én, én nekem az egyik első vasas meccs, ami nem a diósgyőr voltam, az, egy, az szerintem szintén egy vasas győr volt, és az Urbár Flóri volt a vasas edzője, ami szerintem el is mondja, hogy nagyjából milyen teljesítmény nyújtotta akkoriban. Most utána négy vagy öt gólt kaptak, és ilyen katasztrofális volt. És haverom akkor mondta, hogy ő akkor inkább át szokik Fratirra, mert ő csak így focit akart nézni. Budapesten, hogyha kijövök ilyen semleges meccsre, akkor nekem ez pont tökéletes. Egyébként a nihilbe, nihilbe azért vele csapott egy ilyen szótüdülős őszinteség is a, a pályán. Valamikor 2000-es évek közepén, vagy 2010-es évek elején voltunk ott ö, sajtósként a, a stadionban, és arra emlékszem, hogy a, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a két edzőnek ilyen hatalmas fából készült trónok voltak ott a, a fogadótérben, és azokat kellett, nekünk sajtosokat kértek meg, hogy segítsünk már oda cipelni az, az, az asztalhoz, ahol majd ők nyilatkozni fognak, mert egyébként a bárkultnál használják ezeket a székeket. És nagy nehezen ácipeltük ott pár kollégával a, a székeket, majd megmondtuk, hogy jó, van itt egy kis védasztal, akkor nyilván most megkajárnánk valamit, egy jó pogácsa azért a sajtosnak, azért a mindennapi betevője. és Azt vettük észre, hogy ilyen, ilyen gyönyörűen kialakított, ilyen kópszerű pástétomok voltak egymáshoz, egymás mellé kirakva, de tényleg nagyon esztétikusan elrendezve. És az egyik kollega belekóstolt, és kiderült, hogy májkrém, amit, amit tényleg annyit csináltak, hogy egy sima kis májkrémes konzervből egy, egy késsel ilyen kópszerűen kivágták, majd oda lerakták. De, és mellé, mit tudom, ilyen alma szeletek voltak, meg talán paprika. Tehát tényleg az az igazi, őszinte, szotüdülős hangulat volt, ami milyen, a <síthat> tézégeresztem, hát ízé, sertésmájkrémmel, vagy Szerintem mi? volt még ott valamissza letelt kenyér is, de hogy hogy tényleg... Szerintem egy kis parézer se kizárt, <gül> <gül> hogy csúszadsz csúrra egy De, meg csempers, meg de volt, volt az úgy ez úgy az, az őszintesége. Ez... Igen, igen, és hozzátenem, hogy én, a, hogy, hogy én azt a típusú vasast, kifejezetten tudtam szeretni, pontosan azért, mert mert, mert, mert, mert, mert, mert olyan a maga maga módja olyan kis szerethetően nyomi volt az egész. Nem csak ezt tűnt el, hanem igazából már annak se volt, bár ugye nyilván a szótűtődő hangulat miatt azért volt köze igazából ahhoz a rendszerhez, aminek a vasas a régi nagyságát többé-kevésbé köszönheti, de az biztos, hogy legalábbis ott, ott tudott tényleg nagy lenni a vasas egy ideig. És ezt szerintem meg kicsit át is térhetünk arra, hogy ugye a, mondom legendák szerint ugye Kádár János nagy vasas szurkoló volt. Én vagy nem. Is, vagy vagy igen, nem. Én, én, én, ugye... én erre nem találtam még okadat, tehát, én, a, hogy... én ott, igen, tehát, hogy, hogy voltak ezek a szóbeszédek, és ugye van az, hogy... Ez egy hogy... ilyen foci Igen, szerintem. tehát a Kádár János múltjában nagyon sok dolog tisztázatlan, hogy mi volt tökölön, hogy vasas szurkoló volt, tehát, tehát neki így... Igen, igen, meg tehát, hogy, szerintem ugye alapvetően nem szerethette annyira úgy általában a focit, hiszen már a Kádári rendszer én nem szerette különösebben a focit, ezt mindig tök fontos szerintem elmondani, hogy ugye akkor kezdődött az a teljes agymenés, hogy nyilván nem a foci volt a leglátványos hanem egyébként a hokin, hogy így leépítették az egészet, és az olimpiai pontokat hozó sportágak lettek a központi részek. Arról nem Szerint is beszélünk. Én ezt nem, nem vagyok ebbe biztos, hogy ez így történt. De ez egy teljes tudatosság volt, én úgy tudom. Azt nem tudom tudatosság, de biztos, hogy a, a, a hoki, meg még néhány sportág sorsának vannak ilyen értelmezései? Nyilván, de a futball az nem eveszés, biztos, hogy ez. Az, az, az, az, az, a az mondjuk a, a nyilvánvalók hát golf ugye a, mellett a hoki Alapvetően az, hogy sokan az, akkor azt már a kádár se szerette különösebben egyébként. Nyilván lehetett mondani, hogy szerep, de azért így, hogy is mondjam, rossz néven vették, hogyha összegyűlik sok ember. Az a focinál ez egy elég látványos dolog volt. A lényeg, hogy valahogy úgy alakult, hogy mi inkább Kaja Kenó nagyhatalomá akartunk válni. Nem, szerintem, ez, szerintem itt valami látszólagos összefüggést próbálsz Van. most felnagyítani. Vannak látszolagos összefüggések egyrészt a, a a, most az egész focilon nem menjünk bele, de ugye azért az az 56-os foldalom, az nem csak társadalom történetileg egy 100 egy, hanem ugye a magyar futball hátországának egy jelentős része. Az váltottak tömkelegei, meg az utánportlás... már, már, már, már előtte tízevel a holokauszt, és a, a háború utáni évek is, tehát hogy ott volt egy tizen pár nagyon rossz éve a magyar futball hátországának, tehát az a, az a tudás elit, az a, az a játékos elit, az eltűnt az, egyszerűen az országban. Az, az, azok, generációk akik tűnnek. Igen, el. Hát és nem csak generációk tűnnek el, hanem ugye, hát ugye mind a két diktatúra egy alapvetően értelmiség ellenes diktatúra volt, és pont az a szellemi többlet, amitől egyébként a magyar foci annak idején nagy lett: az eltűnt kivándorolt vagy rosszabb esetben megölték. És de most szerintem ez egy kicsit most már most messzire ez, vezet. Igen, igenunk viszem, hogy a, a vasasnál ugye a, a, a látszat összefüggés annyira, annyira, annyiban mindenképpen összefüggés is lehet, hogy ugye hat bajnoki címet szerez a magyar futballban a vasas, és ezeken ez 57 tavasszán nyerik az elsőt, tehát mint hogy, hogy rákarnánk rímenni erre a ért későbbi értelmezést a Kádárral. Ahogy újraindul az élet, a futball élet is Magyarországon, van egy fél szezonos bajnokság, és azt a vasas nyeri meg, és az utolsó bajnoki címüket pedig még bőven Kádár János 89-es halála előtt 1977-ben nyerik. Igen, tehát, de ugye ez is nagyon fontos, ami már beszéltük róla egyszer, talán nem is olyan régen, hogy ugye ennyi erővel a fradi Szerette Kádár jobban, mint a Vasast, hiszen valószínűleg több bajnoki címe volt a fradinak a Kádár alatt, de, a, de az biztos, hogy. Vagy, hogy a dózsa, a, vagy a esetleg a, a Dózsát, igen, vagy hát mai nevén ugye Újpestet, de tehát, hogy szerintem én, én nem lennék annyira biztos benne, hogy annyira borzasztóan nyomta a Vasast a Kádár, mint amennyire ezt is szeretik mondani, hogy ez volt Kádár a csapata. Az biztos, hogy ez így ráragadt, és hozzátenném, hogy tökéletesen illik is egyébként a Vasasashoz ez a történet, és ugye azért lett az egész egy nagyon-nagyon identitást vesztett társaság, vagyis hát ö, klub, mert ö, ennek kellene lennie, a, hogyha a dolgok természetes rendben folynak, akkor az úgynevezett ilyen kisember csapata, munkás munkásember, csapata, hiszen minden adott hozzá, hogy az legyen. Hát kisember csapatának levés az be a modern korszakban, tehát a tömegdemokráciák korában azért az egy, szerintem egy jóval bonyolultabb, az egy protestmagatartás már inkább, és így a, így a kisember csapattól-csapattól vá tud vándorolni, és akkor előfordulhat persze olyan pillanat, hogy egy csapat felvállalja azt az ethoszt, hogy én vagyok a mindenkori ellenzéke a rend, rezsimnek, hiszen láthatjuk például a hatalomból a Ferencváros ugyanezt csinálja, hogy a rendszer ellenzékének próbálja beállítani magát, a mindenkori rendszerek ellenzékének, a valódi csapatműködés rendszerének. Még most is, tehát de. Most benne van ez a sértettség. most már inkább egy euró, de most ugye, de hát ez már a fideszes gondolkodás gondolkodás, de ez már tényleg nagyon messzire fog vezetni. Azért hogy a vasas mögött. A nyugat ellenzékének, a rendszere ellenzékének, az nem Az ellenzékének is, de állítja egy ne, Tehát jó, ők hát próbálják úgy sem, mintha ellenzékben lennének a magyar futballban. Na jó, csak a, amikor a, arról beszélsz, hogy a Vasas lehetne a kisember csapata, akkor nem tudod megfogalmazni ma jelenleg Magyarországon 2025-ben azt a kis De meg tudom, úgy jel, hogy fogyasztó. Tehát nincs kisember, nincs olyan kisember, fogyasztó van. Aki kisember, az is fogyasztó. Ó, de lett, akkor, akkor, euh, akkor úgy fogalmazom: kapja a tévében a Manchester city meg a többi fass. Akkor, akkor, akkor úgy fogalmaznék, hogy ameddig Németországban az Union Berlin, és most nem véletlenül, nem a szomporut mondom, mert az egy másik történet, amikor az Unió Berlin, az egy klasszikus nem csapat tudott maradni, és így nagyon-nagyon ápolják is ezeket a hagyományokat. Ott valami ilyesminek kellett volna valószínűleg lennie a természetes közegéből fakadó a vasasnak. Mint ahogy egyébként ugye meg. És próbálták ezt uh, csinálni. Ez, ez szerintem egy tök van ödetejről a piste, hiszem, hogy többet tud. Miről, hogy most hát a, va a vasastak az ilyen klasszikus, ilyen baloldali gyökereiről, hátteréről. Hát igen, de az mondjuk nem az elmúlt 30 év, hanem az elmúlt most már több, mint száz év, mert ugye 1901-ben alapították. Tehát figyelj, a vas és szakszervezetének volt a csapata. Tehát akkoriban nagyon-nagyon sok ilyen csapat volt. Ez egy viszonylag nagyobb szakszervezet nem, volt azért. egy papíron a dvt kis is testvércsokatának kéne lenni, de szerencsére nem. Hát ugye a vas és gondolsz, a, nem tudom, megvan-e nektek a kultúrházuk, ami itt van a Budapesten a 32-esek terénél, az egy óriási, nagyon csicsás, nagyon szép, máig, máig működő uh, intézmény. Igen, igen. De hogy a, maga az a vasas szakszeret nem volt egy kicsi dolog nyilván, de az, hogy, az, hogy ezt így egyértelműen ilyen, ilyen szocdem, vagy baloldali dolognak lehessen nevezni, ugye a, szerintem egy ilyen utólagos belemagyarázás néha a dolgokba, mert, mert azért ez a, ez a vasas, ez, ez, ez vég, szinte végig első osztályú csapat volt pár év kivételével a, a két háború közötti időszakban is, ahol ahol azért, hogyha 12-14 csapatos az első osztály, nem biztos, hogy jó néven vették volna, hogyha ha az egyik viszonylag állandó szereplő egy, egy kvázi nem csapat. Tehát hogy nekem ez egy, ilyen, ez egy ilyen utolajbelemagyarázás, hogy a vasasnak van egy ilyen múltja. Valójában valóban köthető azokhoz, a, azokhoz az embertömegekhez, akiket később majd a, majd a Magyarországi Létező Szocializmus megpróbál beemelni a, a sáncé mögé, mint hogy a, a volt munkás Tömegek, de azért ezek a volt munkás tömegek között azért volt munkás arisztokrácia is, ami nyilván a, a klasszikus vonal, tehát egy másik körben mondjuk a nyomdászok, ugye a munkás arisztokrácia, a, a, ugye a vasas, vas és fél munkások között is kellett, hogy legyen ilyen művezetők, vagy magasabb hozzádott értékkel, vagy magasabb iskolázottságok. De hogy ezekre az emberekre utólag ráhúzni azt, hogy ez baloldali csapat lett volna, vagy baloldali gondolkodású emberek csapata lett volna, az szerintem egy ilyen picit azért ilyen túlzás. Hát úgy azok, hogy a munkás csapat. Amiből, amiből volna... általában kial, ki szokott ez alakulni. Tehát, ugye... Munkáscsapat nagyon sok volt akkoriban. Tehát volt Budán például a BMT-e, bbt e vagy egy csomó olyan csapat, ami a nevében is hordozta az, hogy munkás. Voltak erre... Le... Az lett inkább. Az, ugye az egy, az egy névösszevonásból adódik. De hogy megjelentek a klasszikus munkáscsapatok már Magyarországon, azonban ezek általában ezek 1920 után nagyjából eltűnnek. Tehát ezek nagy, nagy tömegbázissal rendelkező csapatok voltak, már úgy érte a tömegbázissal, hogy sportolói bázissal rendelkezők. Ezek, ezek eltűnnek a 20-as évekre nagyjából. Átveszi a helyüket egy ilyen, hát nem mondanám korporatívnak, de ugye a, a 1920 vagy 21-ben hoznak egy törvényt, amivel a, kötelezik a minden legalább ezer főt foglalkoztató vállalatot arra, hogy saját sportegyesületet hozzon létre, ahol a munkások tudnak sportolni, ami nagyjából ugye ez a... Az első világháborot lezáró békékre egy ilyen válaszlépés is, hiszen Magyarországot lefegyverzik, de az nem lehet, hogy, hogy, hogy nem mozgatjuk meg az embereket, hogy nem kapnak valamiféle képzést. Tehát hogy létrehozzák ezeket a sportegyesületeket, és, és inkább efelé tolódik el a munkásport. Tehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen felülről, valamennyire befolyásolt, megoldás felé. A klasszikus munkás egyesületek gyakorlatilag eltűnnek létezik ilyen, hogy törekvés, létezik még a tipográfia, litográfia, és most csak ilyen pesti kisklubokat mondok, vagy nagy klubokat, létezik persze a vasas is, de azért ezek, ezek már, már sokkal inkább ilyen, ilyen, ilyen szakmai, átfedéseknek a, a klubjai valahol. Tehát a, a tipográfia nyilvánvalóan a nyomdászoknak a csapata. Megképesztően jó, jó klubnevek voltak akkoriban. Bezzel, ja. akkor, akkor még nem régi nagyjátékosok nevét kellett ellopni. Vagy ugye a törekvés, ami a, a Máv főműhelyének volt, a dalárdája majd abból alakult ki, mint sportegyesülete. Nyilvánvalóan a Máv főműhelyében nem csak a, a későbbi szocializmus által imádott munkástömegek dolgoztak, hanem jóval többen, jóval nagyobb vagy jóval képzettebb és szofisztikáltabban gondolkodó emberek is esetleg. Ha jól emlékszem, például pont a törekvésnek volt az egyik szervezője, az a Fishermore, aki Európa egyik első ilyen nagy, nagy ilyen futballcsinálója volt. Tehát, hogy ez a különböző nemzetközi szervezetek, nemzetközi szerződések kialakítása. Szóval ezek, ezek azért ezek már nagy klubok voltak a, a maguk, maguk módján, viszont ezt a munkásklubbiságot azért nem merem rájuk állítani mm. így utólag. Azt mondom, az hogy, az, hogy 1950 után újraírják a történelmet, az, az egy teljesen másik sztori. Viszont itt is megint érdekes lesz majd az, hogy 1950 után a Vasas megmaradhatott. Tehát a, a, az 50 előtti hagyományos munkás múlt, az gyakorlatilag eltűnik. A törekvés egy jelentéktelen egyesület lesz, a többi, a többi is jelentéktelenné válik fokozatosan eltünedeznek. Tehát amikor, hogyha megnézitek például a 40-es évek végén és 1950-ig milyen csapatok jelennek meg az első osztályban, Kispesti textilgyárnak volt csapata például, a Goldbergernek volt textil az is egy textilgyár, volt Na, csapata hó, a Óbudán, igen, első osztályban ezek mind eltűnnek az ötven-es évekre. Tehát ezek a klasszikus munkás hátterű csapatok eltűnnek. A vasos az egyetlen, ami túlél egy nagyon érdekes egyébként. Hát de ennek szerintem van köze az, hogy ugye eleve mi a vas és acél szerettünk volna lenni. Tehát, hogy, tehát, hogy mondom, el, nem, de nem, Budapesten. Nem, nem haza akarok nyilván beszélni, de hát nyilvánvalóan, az, nyilvánvalóan a DVTK is egy klasszikus vasas csapat, hiszen még a nevében is benne van, a Diósgyor vasgyári. Te az, te nem, te az, a, az a gyári csapat a, a Diósgyőri ilyen szempontból. Sokkal inkább gyárhoz köthető, mint ilyen, mint ilyen szakmaközi. Hát dologod. jó, most az, hogy az a vas a foglalkozott, az elég fontos része volt, tehát egy acélgyár, ilyesmi. Na mindegy, ez már egy másik történet. Én az egész boldogság az viszont bedobnék egy nevet, mert korábban előzetesen beszéltünk róla ugye Moldo vagy Györgynek a nevét, aki az egyik ilyen utolsó szöszönete életében egy egészen rosszul sikerült könyvval, Szentlabda címet viseli, így a pályája végén megpróbál a focihoz kötődő érzelmeiről, történeteiről beszélni, ami egy nagyon, nagyon jól indít a, a, a Szentlabda. Olyan az érzésed az első úszoldalban, mint hogyha, mint hogyha a magyar focilás születne, hogy a, az, azzal a szívmarkot történet, hogy a kismoldova, 10 éves, vagy még annyi sincs, 1944-ben elindul Vasas meccsre, csak közben pont azon a napon történik ez, amikor most nem a kettő közül, amikor Rádióban a németek bejönnek. Talán. Nem, elindul, elindulnak, el, én úgy emlékszem, hogy elindulnának konkrétan a meccsre nap lenne, amikor bejönnek a németek, most vagy 44 márciusára beszélünk, bejönnek. Vagy a, a hatalomát vétel napján. Ez vár elleni négy ö... meccs, ha jól emlékszem arra, arról ér. E -e e e e ennyire nem szoktak megmaradni a vasmányokben nem lesz. Hát, csak azért, meg. azért, mert ugye a módva többször feldolgozta ezt a storyt több irányból is: tehát hogy amit nagyon sokszor szoktak tőle idézni, hogy a, hogy a Magyarország német megszállása idején a vasas játszik egy mérkőzést, ugye azt érdemes tudni, hogy a a... Hiába volt akkor éppen Nemzeti Kinizsi vagy valami hasonló néven egy kicsit átformálva a klubnak a háttere, a pár évvel korábban önmagát a zsidó törvények miatt feloszlató MTK megkérte a szurkot, hogy a vasas támogassák. Hát ott a Vasasban már belelátták nagyon sokan ezt az ellenállást. Tehát gyakorlatilag a, a Vasas pályára kimenni egy meccse a német megszállás idején volt valószínűleg a legnagyobb tömegmegmozdulás Magyarországon a német megszállás ellen. Uh -huh. És ezt a Storida oldal többször is feldolgozza, külön kiemelve azt, hogy a a vasas akkor jegyzője, jó emlékszem, talán Galovics Tibor volt, és, a, és ő egy, egy adiverset idéz, és azzal küldi ki a játékosokat a pályára, hogy ezt a, ebből a versből olvas fő részleteket. Most percemberkék dálidója tart, de építésre készen a kövünk. Nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet emberics magyart. Szép, milyen, micsoda, micsoda kulturális hivatkozás. Haladjunk ugye előre. A Vasas, igen, ahogy ugye beszéltünk, a Kádár korszakban egy kifejezetten sikeres klubról beszélünk. Összesen hat bajnoki címet nyertek talán. Igen, hat bajnoki címet. A is sokáig, vagy van van nekik, van. Egy, van nekik egy elődöntős szereplés, és, egy és ugye, elődöntőjük. Meg, meg, meg, meg hát ugye ki tudtak termelni ilyen ikonikus focistákat, aminek hát érte, értelemszerűen nyilván a Magyarországon még a, még a mém szó előtt mémévált mém vált mém kell elsőként kiemelni. Itt nem tudom, ti egyébként. én nem őt nem emelném ki, hanem Na. egy volt MTK játékos. Tomás Show, mit igen. Aki, de... a, akit, a, a, akit a vasas tett, nem mondom, hogy ő tette nagyjá, de hogy akivel a vasast inkább azonosítja az ember, Ilovszki Rudolfot, aki, Jó, hát... aki, akinél rendszerkonformabb ember nem nagyon volt a Kádár korszakban talán. Ez a sebesféle... Munkásmozgalmi, mozgalmi háttérrel érkező, és a vasashoz megérkező ember, aki, aki végig tolja ezt, ezt az időszakot. Tehát a 57-től 77-t minden minden egy címben, valamilyen formában talán benne van. 57-ben ugye már nem játszik, ha jól emlékszem, talán már vagy jól emlékszem, valami valami istább beli igen. köze, a, a, a klubnál van, vagy a második csapatnál. I igen, az Ilovszkinak, is köze van majdnem mindenhez, ami, ami a Vasas Bajnoki címei kapcsán történik, meg, meg annál, annak az ötvehetes csapatnak, a tagjainak, például a hatmas években a csordása, a, az edző, a mésző, ugye szintén végigkíséri nagyon sok bajnoki címét, a, vagy több bajnoki címét a, a Vasasnak, tehát a, a kádára csak annyira vagy hogy, hogy, hogy látszat, szerintem inkább látszat összefüggés van, hogy Ugye a vasasnak mindig volt egy ilyen családias kisugárzása, hogy valami összeállt ott, ebben az es évek közepi végi hangulatban, ami nagyon sokáig kihúzza, és ugye újra is termeli magát ennél értelemben, hogy a, hogy a mésző család egy ideig kötődik a vasashoz. Egyébként most már egyáltalán nem kötődik ugye a, a vasashoz. Zárója de mondjuk Biztos, hogy nagyon sokat hiázi a fiab. Mésző Gézát inkább, a, aki mondjuk az elmúlt 15 évben néz magyar focit, inkább azt hiszi, hogy ő, ő, ő Újpesti, miközben nem az, de az, inkább az Újpesthez kötődik zárója zárva szóval, hogy inkább egy ilyen, egy inkább egy, egy, egy nagyon jól átalát vibe az, ami, ami, ami ott, ott, ott embereket így összevont, és ez, ez, ez, ez hoz sikereket. Az a Vasas az egy ilyen múlt egyesület volt mindig, és tehát nagyon-nagyon sok szakosztálya működött már a, a 60-as, 70-es évektől, <coughs> és, a, és a város különböző pontjain jelen volt. Tehát fönn Budán Ahogy a Fajondár utcától, Bizonyám, ott nem van a női el, röplabda. Nem az Óbuda. Ja, tényleg, igen. Pasarét, az meg. Pasarét, igen, úgy, ott van a, a csarnokuk, ha jól emlékszem, a röplabda. Tehát ugye, a város több pontján... Nem folyamárban van a... Tudom, a folyondálló van a női röpi, ezt véletlenül pont tudom, mert Most ott. A vívás van kélek szépen, kosárlabda. És a csarnok. A csarnok az most is ott van, meg ott is volt a pálya mellett. nem a birkózó csarnok, az a nagy piroskép? Nem volt birkózó és boxcsarnok, de most csarnok van. Ez milyen fura egyébként, hogy jól értem, hogy tulajdonképpen nekem ez eddig nem állt össze, hogy jól értem, hogy tulajdonképpen a vasasnak az, az angyalföldi identitását, ez tulajdonképpen csak a foci jelenti? Ez, ez még furcsább is ennél szerintem, mert hogy a Vasasnál van egy régebbi angyalföldi klub, a Budapesti Honvéd, ami viszont mindenki kispestként akar ismerni. A két, két pálya között alig van távolság. Egy buszköti össze vagy egy villamos, meg egy buszköti össze őket. A Vasast pedig igen, Angyalföldi klubként ismerik úgy, hogy, hogy egyébként a története nagy részében egy ilyen vándorlóklub volt, különböző pályákkal játszott. Egyébként ő, ha jól emlékszem, valójában valóban Angyalföldről indul, de aztán lekerül a Népligetben a kisokpálya, Nép -nép Nép -nép kisok pálya Latorca utca különböző pályákat használ egy időben, és akkor majd utána költözik vissza. És csak a 60-as években ö, telepednek meg ott a Fáj utcában, és igen, és az is inkább csak a focira, meg a kézlabdára. Igaz, a többire, nem annyira. Ez, a, ez, a, ez az angyalföldi identitás egy kicsit ilyen, ilyen kreált ezzel, ö, ezzel kapcsolatban, én azt gondolom. Annyiban persze nem, hogy Egyébként az a furcsa, amire az Ádi hogy beszélt, hogy ebből... meg azért éltek. Ja, munkástömegek éltek, és erről beszélnénk, amíg visszakanyarodnék arra, amikor az Ádi mondta, hogy, hogy van ez a ember csapata. Egyébként az angyalföld sztorival egyébként meg is lehetne fogni a embert. Mert, az, mert mi az az angja a story? Tehát, hogyha, ha fölmész a, az internetre, és ugye a magyar lakosság jelentős részének a Facebook jelenti az internetet, és azon belül ugye a minden második bejegyzés a Budapesten láttam, régi képeken Budapest, régi képeken valamilyen kerület. Tehát mind a bejegyzések többsége vagy ez, vagy valami ai által generált ember, aki a születésnapját ünnepel. Esetleg egy pár komment arról, hogy nem kérem, leiratkoznék. Köszönöm, nem kérem. Így van, köszönöm a befogadást. Szóval, hogy ezeken a képeken rendszeresen előkerülnek régi angyalföldi képek a, a maguk kisházas világával, a maga koszvad bérházas világával, a lepattantságával, tényleg a kisembernek a világával, aki folyamatosan átmegy a történelem, folyamatosan rángatják őt, de közben ő dolgozik a gyárban, ő viszi a gyereket óvodába, neki nyit ki a kocsma reggel 6 és 8 között, majd zár be a munkaidőre, mert mert három műszakban dolgozik. Tehát van ez a régi fajta, vaj, fajta kisember, ami, amit ma is még valahol át lehet érezni. Nyilván ö, ez egy generációs dolog, hogy kiérzi át a kisembert. Nem vagy benne biztos, hogy például mi vagy a, hogy az olyan 40-esek azért már nem biztos, hogy ezt a kisember dolgot átérzik. De hogy erre még azért lehetne brendet húzni, hogy, hogy ez az angyalföld, ez még jelent valamit talán. Mi, mit, mit jelenten át? A Vácsi út, az a, a, a, a gyáraknak volt a Főútja a végén a tungstrammal, mindenféle kábelgyár. Nem ott volt, de minden, szóval mindenféle ö, üzemekkel. Most pedig egy ilyen üvegbe burkolt iroda folyosó. Igen, csak ö, a Váci út és a vasút közötti részen, tehát a, a nyugatitól részekről tartó vasútvonalak közötti rész, viszont egy lakóövezet volt nagy részt. Én értem, de, de szerintem a angyalfelmet izalmai nekem ezen a részén, szerintem lakosság lakosságcsere ö, történhetett, mint mondjuk Ferencvára középső Ferencvárosban az elmúlt 30 évben. Tehát, hogy, hogy szerintem nincs ilyen, nincs ilyen hogy, hogy kisember, Magyarországon nincs olyan, hogy szerintem maximum Facebook kommentekben létezik olyan, hogy kisember identitás, azt gondolom, hogy, hogy, hogy a kisemberek ö, fogyasztók lettek, és nem akarják megfogalmazni, hogy ők kisemberek, nem akarják, hogy, hogy valaki megszólítsa őket, hanem elsősorban fogyasztani szeretnének minden magasabb színvonalon. És, és maximális... ezt a vasos szeretsére kiválóan megoldjanak. Hát, igen, és ez a mostani vasos igen. Jó, én is adtam elképzelni, hogy van-e, hogy ön olyan, hogy öntudatos kisember, mert azért az a, nem tudom, az a Hannibal tanár úr lehetett. Egy időben volt egyébként a Fidesznek 14 környékén az a visszatérő igéje, hogy a keményen dolgozó kisember. És egy ideig nyomták ezt a kampányt, de aztán inkább megerőszak az de 14-ben 14 volt, és aztán 15-ben cserélték le a mindenkit megerőszakoló migránsra a narratíved, de már egy másik történet. Visszatérve a vasashoz, Szerintem nagyon érdekes, hogy ettől függetlenül ezt a típusú múltat, mert a modern fociban pontosan ezek a talán létező, talán nem létező, talán hiteles, talán nem hiteles identitások, tehát ezeket nyilván felépítették, ezeket el kell mesélni valakinek, és a vasastag egy nagyon jó alapja lett volna rá, akkor így mondom. Anélkül, én... hogy kifejtenéd, maga az angyalföldezés már önmagában egy, egy ilyen narratíva... Igen. Döken, tehát egy... És mondom, nem kell kifejteni, tehát nincs annyira nagyon a, a Kispest mögött sincs ilyen ö, identitás, de lehet érezni, hogy mi az, hogy Kispest. Ilyen pár címszóból. A Vasasnál az angyalföld egy elképesztően erős szó tud lenni. De nincs nincsen ilyen szavak most már magyar sportban, magyar futballban, mert az MTK milyen szó, például? Tehát, hogy, hogy... Az MTK ott ugye a közösség, barátság, Igen. ezeket a szavakat próbálják. A Budapesti értelmiség egyébként. Hát most és ezek ki. egyébként meglepően jól működő, meglepően jól működő szavak. Igen, szerintem alapvetően vannak egyébként, sőt kifejezetten az Újpest saját története egy tök fontos rész, hogy mi vagyunk az Újpest, mi vagyunk a külvárosi trógerek, és még nyilvánvalóan nem igaz es egyébként sem. A narratíva mögé nem gondolsz, mi van Az a lényeg, hogy jól hangozzák, ami mögé. Sőt, a Fladinak legyünk ez a nemzet csapata is egyébként egy narratíva. Tehát, hogy most emögött kivételesen van egyébként valami, mert tényleg nem különösebben budapesti csapatról beszélünk szurkolótáborilag, de hogy ez is egy narratíva. Alapossági és fogyasztásra szánt. És hogy, és hogy ilyen a Vasasnak elvileg van, mégsem az lett És mondom, a, a, a tipikus példa, hogy a, a troll foci, most hagyjuk, hogy szeretjük-e vagy nem, de jobban építette fel a mésző kultuszt, mint a Vasas valaha is. Én egyébként nem, nem tudom, hogy ti találkoztatok-e Kállmá bácsival személyesen hosszabb ideig, én imádtam a maga a módján, egy nagyon-nagyon szórakoztató figura volt, Tökéletés. Én hosszabb ideig nem. Én, én 2007-ben voltam ott, amikor megérkeznek uh, Cardiffból. Uh, ugye Cardiff ban volt a igen. döntése az uefa nak amikor nem kapjuk már a 2012-es EB-nek a rendezéséhez. Hála Istennek. Uh, ez, ez egy, egyébként ez lehetne egy adás a, az elvetélt LB pályázatainknak a, a, a, a története, és hogy milyen... Ezt írjuk fel mindenképpen, hogy milyen, térjük vissza Hogy milyen stadionok kicsit. lennének most az országban. Tehát a... a, a bocsánat, ne, 30 hogy... ezer stadion Kaposváron. Igen, tehát, hogy az, tehát ami most van, az ahhoz képest. Tényleg, szóval most Na. a mezőkövesdi 3500 fős stadion ahhoz képest, gondold el, igen, kaposvár meg Szegeden 40 stadion. Ez nagyon akkor is ott fogom tartani a Vasasnál és Mészőknél ezt a témát, Akár mennyire is szeretnél eltéríteni. El el szóval a szóval, igen. Hogy, Én ott voltam, amikor szegény Kálmán Bácsi eh, tombol Lehet rá egyébként leprőtéren. egy csomó jót vagy rosszat mondani viszonylag könnyedén egyébként, mert azért bevallottan, ugye annak idején szerettek el eladogatni meccseket, ugye mindig nagyon lelkesen mesélte arról. dokumentáltan. E, a... Hát köszönöm, hogy hát, hát, Azt megangál, Hogy volt, tehát valóban teljesen más el a igen. Mindig nagyon lelkesem mesélt. Ez egyébként nagyon szórakozott, ugye csempésztoriaikról, hogy így miből tartották, úgy Isten igazából fenn magukat. Azért valójában ő mindig előadta, hogy milyen nehéz ért, amiközben azért elképesztően jó autókkal járkált ő mindig. Én most ugye egy pár éve szegény meghalt. Én a mai napig emlékszem rá, hogy úgy adott nekünk egy hosszabb interjút a puskásnak, a, a, amikor bontották a puskást éppen. Egy már elérhetetlen videóinterjút csináltam Kámán bácsi, valahol végül is úgy sikerült úgyhogy kért magának borítékba azért, hogy ott rám szálljon 40 percet, és az akkori munkája volt olyan hülye, hogy kifizette. Én meg hülye lettem volna nem azt mondani, hogy nem találkozok a Kálmán bácsival, és egy ilyen, egy, egyébként egy ilyen döbbenetesen kezes tudott változni másodpercek alatt, nem is De előtte, volt nagyon... egy boríték a történetben. Ilyen, szóval nem ilyen, de nem is igazán szégyelte az, hogy ő azért ez a, ez a klasszikus ilyen ügyeskedő figura amellett egyébként egy elég jó focista volt, és ráadásul a a foci, ja, én ugye nem nagyon láthattam őt élőben játszani értelemszerűen, de amit olvastam róla, meg, meg, meg amit lett róla, egy tökéletes klubikoll lehetett volna, pontosan azzal, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kemény már-már bunkó típusú játékos volt, ami pont jól meg is határoztatta hogy majd... mit akar magáról látni a vasas, és, és ezt se építették köré. Szerintem azért, hogyha a vasast, azt mond, Magyarországon azt mondta, hogy vasas, akkor előbb teszel eszébe az embernek, az átlag magyarnak olyan már, mint a mészőjkálmán, mint az Ilovsky-Rudolf- igen, de hogy de, de, de, de, de, de ez már valójában egy független dolog volt, mert a Mésző mert egy akkora figurával tudott változni a maga kicsit rasszista megnyilvánlásaival és hasonlóval, hogy, hogy felépítette magát teljesen, hogy is mondjam, különösebb munka nélkül. Mint, igen, mint a vállalhatatlan ö, magyar futball szereplőnek a, a, hát mondjam, a... Innen nézve vállalhatatlan, onnan é, nézve pedig, nem vállalhatatlan. Onnan nézve pedig az a típusú nagybácsi, volt, aki, akiről tudtad, hogy valószínűleg fog pajzán vicceket mesélni a családi asztalnál, de adattól még szereted, mert hogy... Jó, de közben meg felnő az ember, és azt veszi észre magán, hogy jobban belegondolva, pont a ámánok miatt szar a magyar futball jelenleg. Van hozzá között. Tehát, hogy, hogy egyszerűen amire ők büszkék voltak világ életükben, amit ők csináltak, és most nem a pályán nyújtott játékáról beszélek, hanem a... Különböző háttér sztorikus. Az ügyeskedésre a ez ezért szétverték a magyar futball gyakorlatilag. És nem csak ez, hanem a, ahogy, ahogy átmegy edzőnek, és ahogy hozzá a játékosok képzéséhez, és ahogy ja, által. Hát azért ne felejtsük el minden átáll átáll klub, legjobb klubvezetőnek. Magyar. Ha, azért ne felejtsük el, hogy igen, de hogy a Mészer Brandet azt nem kellett túl sokat építeni, miután ugye megszületett A film, igen, amiből, amiből mindenki tud egy kicsit idézni. A, ne, gyere egy... ide a kurva agyádat, gólöröm és társai. Kajálok, átölmehetsz, a Müller-sönökején, tessék vigyázz, vissza is kell jönni a hetes számú játékos. A London megy továbbra is a izés. aki bejön ide a nyilasítő mellett védekezni. Jó Kemény keménye határozottan nincs izén. Jó, jelentkezz! Jelentkezz! Itt a határvíró De oké, okay, az még foci. Tehát azzal még önmagában nincs bajom, mert az, az megtörténik a pályán, az megtörténik az életben. Az normális, mert érzelmek vezérelte pillanatban vagyunk. De az, hogy csak azért, mert nekem jó futbalista múltam van, hogy én, én egy nagy ember vagyok, egy nagy név vagyok, azzal totálisan szétverjek én is egy, egy részt ebbe a szétverésében, amit magyar futballnak nevezünk, azt egyszerűen nem lehet megbocsátani ezeknek az embereknek. Tehát csomószor belefut az ember olyan beszélgetésekbe, akár vasas szurkolókkal is, hogy, hogy de hát hol vannak a régi nagyjaink, miért nem ők vannak a klubnál. Hát ezért. Tehát nem, nem akar senki megbízni. Ma a, a legtöbb klubnál kvázi piaci szereplők azért jelen vannak. Már erre majd bőszekíténünk, hogy ki a vasasnak vélet vagy valós tulajdonosa, de kvázi piaci szereplők megjelentek a kluboknál. Ezek az emberek már nem akarják ide hívni ezeket a régi labdarúgókat, és nem véletlenül. Mert ezek nem képezték magukat többségében, nem fejlődtek az elmúlt időszakba, a régi rutinokat akarják a régi beidögző, beidegződéseket, egyszerűen nem értik ja, a ki fel. A forzasnak szerintem a történet egyébként nagyon nagyon jó onnan nézni, hogyha elfogadjuk, már pedig miért ne fogadnánk, hogy igazából 56 után kezdődött az egyértelmű hanyatlása a magyar futballnak, amikor már látványos lesz. És egyre látványosabb. Nyilván nem tartott, vagy nem volt ez volt egy rövid idő. És a vasas az valójában pontosan ennek az időszaknak a terméke, amikor már, a, amikor már az a fajta szellemi töblet eltűnt egyébként a fociból, ami korábban nagyját tette. Ugye túlnyomó részt azért, mert két különféle tömeggyilkos rendszer elődözte, vagy megölte azokat az embereket, akiket előre tudták volna vinni tényleg. és a vasas az, ami aztán a legnagyobb fáziskésésésben is volt. Tehát nem tudom, emlékeztek, a 90-es években még Rudi bácsit visszahívják edzőnek, hogy tartsa benne a csapatot. Tehát, hogy egy ilyen, nem fogták fel, hogy itt megváltozott a rendszer körülöttük. És, és, és mi volt a válaszuk rá, hogy majd a Jánbor László valamikor megint kisegít minket. Tehát, hogy ez nem válasz. Tehát azt a rövid uh, kaszinó vigadós korszakot, amit kvázi profi, profi korszaknak lehet nevezni a vasasnál, nagyrészt a vasas története arról szólt hosszú-hosszú éveken át, hogy a Jámbor tulajdonos, főszponzor, vagy éppen milyen státuszban segíti ki őket elképesztően rosszul reagált. Tehát a vasas egy nem tudta lereagálni a rendszerváltást. Hát a rendszerváltást, ezt, ezt, ezt legyünk, szintén elég kevés magyar fociklub tudta lereagálni. De... De, de ennyire rosszul, mint a vasas, azért nagyon kevés. Igen. Ez pont. Kis, kicsit kössünk át a, a, a mához, mert hogy, hogy, hogy itt nagyon sokat beszéltünk a vasas múltjára, múltbeli alakokról, és ebből a, a múltból, ebből az identitásból nincsen semmi. Szerintem nem tapintható ki semmi. Hát... Ebből a kisemberségből, meg baloldal, vét vagy valós baloldali e, identitásból ugye az van, hogy ugyanolyan hátterű, ugyanolyan ideológiai hátterű tábor, tábora van, vagy útra e, tábora van a vasasnak, mint az összes többi magyar e, e, csapatnak. Ugye a Jánbor László nevét emlegettenek, akinek, ugye nincsen köze egy másik ö, jámborhoz. hogy, ö, ö, hogy ugye az, az még a pikás benne, hogy, hogy ő egy elsősorban Németországban ö, működő, megalapozottságú ö, vállalkozó volt, egy hullám a magyar futballt kézet ízott a meghatározó Sányi Sándorral, és aztán László, ki is kopik kopika a, a magyar futballból, és, És a helyét pedig átvezetés. A hát, volt. helyét háttérben pedig ugye az OTP, vagyis Csányi Sándor na, veszi át mostanra. Állítólag. És, na várjunk, na, itt érdemes. Hát nem állítólag itt a szponzorként ott van, és ők adják az irányt. Az egyébként ennek. teljesen megdöbbentő, hogy, a, hogy az OTP-nek gyakorlatilag van úgy egy saját csapata, hogy a tulajdonosuk az az, az, az az MLSZ elnöke, illetve hát a bajnokságok is illetve Illetve a, illetve a bajnokságnak is ők, is ők a fő tehát hogy, hogy ennél, de, de hogy de, de, de, na papiron, de várjunk papiron egy papiron a papíron nem. Papírod, nem. Az OTP meg, a papírod, meg a nem. Innen. De hogy az benne egyébként a csodálatos, hogy a 2023. emberben a köztévé kommentátora azt állította egy Vasas György közvetítése közben, hogy Csányi Sándor a Vasas egyik tulajdonosa. És az OTP-nek a, a, a né, -né, né reagálására kellett ezt cáfolni. Tehát, hogy ez egy, ez egy elterjedt plecska per nyílt titok, ami jobban, jobban tetszik, hogy, hogy, hogy bele se gondolt senki, hogy ennek nincsen köze a Csányi Sándorhoz. És ugye ezek a, és akkor egy nagyon jó rá tudunk fordulni tényleg a jelenre, ugye a, a Csányi Sándornak volt egy ilyen, a lelátói plecskák szerint, egy olyan elképzelése, hogy ugye majd ő megmutatja, hogy igenis lehet nagyon sok magyar focistáv, valütőképes magyarországi csapatot csinálni, mert hogy neki nagy fájdalma volt, hogy bár ugye ömlik a pénz a, a, az nb 1 Fradiról látjuk, hogy mutatóba sincs már benne nagyon magyar játékos, de már a gyengébb csapatok is inkább hoznak valahonnan valószínűleg az egykori jugoszláv területekről focistákat. És akkor a Csányi állítólag kitalálta, vagy valaki kitalálta, hogy akkor most jön a vasasnak a nagy időszaka, hogy ez lesz a projektcsapat igazából. És az volt a projekt, hogy gyakorlatilag mindenkit megvásároltak, aki, a, a, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, és már volt a válogatott környékén, vagy volt egy fél jó szezonja. És emiatt egy olyan Hihetetlen dolog történt, ami, ami szerintem nemzetközileg is egy, egy, egy, egy, pél, egy párját ritkító dolog, hogy 2020-ban el, előbb télen megvették az őszi gólkirályt, az Újpestről fecesi Robertet, aki akkor vezette a listát, Már az is egy de az nem bejegyz gólövőlistát igen, vezeti, és az, az, az nb és, és egy más jön. osztályú csapat volt, és fél évvel később az MB 1 végső, abban ugye a fecesi, már nem tudott az NB1-be gólokat rúgni, és emiatt nem ölete a gólok, és a végső gólkit Radó András is megvette a Vasas utána, úgyhogy nem jutott fel egyébként. Tehát, hogy ugyanúgy biztos volt, hogy az MB 2-ben fognak parádézni. Ez, ez szerintem ko konkrétan nem, nem történik ilyen normális bajnokságokban, hogy egyszer csak a másodosztály hülyére vásárolja magát. De hát ilyen projektek azért vannak, vannak máshol is. Szerintem, nem csak gól, szerintem úgy, van. hogy kettő gólkirály, tehát hogy az aktuális királyt mind a két szünetben megvesz, szerintem ilyen nem létezik. Jó, hát ez, ez ritka nyilván, de hogy, hogy ezek ugye azok a projektek tipikusan, ahol te befektetsz abba, hogy fel akarsz jutni, fel kell jutnod valahogy. Ezek a játékosok nem kevés pénzért mentek le. Hát, sőt, és akkor most, és aztán az adat részét azt le is Az biztos, hogy unikális, hogy az egész projekt mögött adott labdarúgó szövetségnek az elnök álljon. Tehát olyan, olyan biztosan. És 2020-ban a Blick állította össze, hogy, hogy a Vasasnak az akkori fizetése, amikor megcsinálták ezt a projektet, még NB1-es szintén is kiemelkedő volt. A három legjobb, ugye legtöbbet kereső játékosuk. A, tehát a, a gólkirály Radó András 7,3 millió forintot keresett havonta. Kenneth Otikba, aki ugye Hollandiából nagy délre, dura hazacsábította a és aztán soha többé nem hallottunk róla tényleg, és focistként. Várják csak 6 millió forintot, és a Pátkai Máti, aki szintén egy stabil válogatott játékosként döntött úgy, hogy a második, a másodosztályba igazából a 4,5 milliót. milliót Károly, őszemig válogatott volt, és tényleg igazolt légitásos. Igen. igen, igen. igen. És igen. És igen. Tehát, de, de tényleg ráadásul, ráadásul kezdő volt elterelve, tehát még csak nem is az, hogy kiegészítő ember volt, de ez már lehet, hogy nem, ez csak az én emlékem, az biztos, sokat hallottam a nevét hmm. válogatott. Szóval, iszonyatos pénz ezek mentek, ott konkrétan többet kerestek a vasás játékosai, mint az akkor hazaigazolt Gyudzsák Balázs Debrecenben, ami azért azért a gyugyák is legedesen szeretett sok pénzt kérni, hogyha lehet. És hova tart az egész meg, meg. Szerintem egyébként az egészben benne van az, hogy, hogy miért nem jó valójában a, a magyar futball most sem a látszagos és nem látszagos, hanem részleges sikereink ellenére, mert hogy szerintem a a mentalitási problémák jönnek ki. Oké, okay, nem látunk, most okoskodok erről, spekulálok, nem látok a vasosjátékosok, nem tudom a mentalitásában, meg a fejébe, meg a, na, na, a napi rutinjunkban, meg az elvégzett munkájukba, de ez az, ami kijön, hogy megtolunk pénzzel a magyar játékosokat, egy magyar projektet, és kijön belőle egy darab kieső szezon az MB1-ben. Nem a bajnokok ligájában, kettő. hanem az MB1-ben. Ja, persze, és hogy, ugye nagyon nagyon szórakoztató, hogy, hogy minde, mindezt úgy, hogy tényleg elképesztően sok pénzt tett valaki a vasasban, amúgy az nagyon biztos, hogy még most is az övéki a magyar másodosztály legértékesebb kerete, de már az nb egy, már, már egy legolcsóbb kerete lennének messze, mert hogy annyira, annyira befucsolt ez a vasas projekt, hogy igazából hagyták az összevásárolt garnitúrát így előregedni ott maguknál. Ugyanakkor Hát nyilván vannak, vannak, vannak változások, de hogy a Radó András a mai napig ott parádézik, úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy az a, az a figura itt a magyar ö, futball, tehát a 2010-es évek egyik egyik legnagyobb ígéretének lehetett mondani. <gül> ö, és Igen. a karrierje csúcsán úgy dönt, hogy eligazol a másodosztályba, hogy pontosan milyen típusú motiváció kellhet egyébként sportolóként, hogy azt mond, hogy, hogy nek, te, te, te, te most a legjobb vagy, úgyhogy el akarsz menni ajkára ö, játszani. Nézzük, hozzá felvázoltak neki egy olyan projektet, azok az emberek, akik a vasas mögött állnak, ami, ami valószínűleg egy nagyon rövid távú projekt volt, és mögé rakták azt a pénzt is, amiért már megéri neki oda menni, ő valószínűleg nem azért ment oda, hogy évekig az MB2-be ragadjon, vagy egy-egy évre feljusson. Szerintem a gólkirálytól ez így is egy, egy, egy, egy közel. Tehát ez, ez, ez, ez, ez nagyjából az a szint, mint amikor valaki, valaki Szaudorábiába igazol a Manchester Cityből. Magyarországon belül néz ki a valószínűleg azt, amit ki lehet. Nyilván magszámlára Lehetett nézve. volna válogatott, lehetett, lehetett volna külföldre, és tök tehetséges és focista volt, és és és, de most nem, ne ragadjunk le radónál. Szerintem ez egy, szerintem ez egy, tej, szerintem ez egy tökéletes kórkép, hogy, hogy, hogy pénzt, pénzt adsz magyar, egy kifejezetten magyar projektre, ami egy nevetségtárgyá a váltatók másodpercek alatt, és külön ilyen zárójelt megnyitnám még ehhez, hogy tulajdonképpen a Paks megvalósította a negyed annyi pénzből valószínűleg a Csányi Sándornak ezt a foci álmát. Ugyanúgy egyébként nem ragaszkodtak a helyi kötődéshez, hanem így csak ahhoz, hogy magyar állampolgárságú legyen, csak valahogy ott éppen megint a dobogóért mennek sok adjára, miközben a Vasas egyszerűen képtelen volt focit csinálni. A nyilván a Vasasban van valami olyan is, hogy azért, azért az a fővárosban van, azért itt, itt magas a polcról szereztek levitézlet játékosokat. Nem tudom, itt, itt mente, mente is, nem tudom, hogy hogy állnak hozzá ezek a játékosok. Ráadásul a, a Vasas egy, az elmúlt évtizedekben egy, egy bronzérmet leszámítva, egy folyamatosan sikertelen klub. Ja, a paks viszont egy olyan dolog, ahol, ahol úgy igazán nincsenek célok, ilyen lárpúrlár focit csinálnak, lesz, ami lesz, és ott meg abba belefér az is, hogy tizedikek vagyunk, tizenkettedikek, akár ki is esünk, de tám véletlenül, hogyha ilyen cél nélkül kényelmesen játszol, felszabadultan, akkor az előre tolhat, mert nincs rajtad felelősség. A vasasnál ez a kényszer a feljutásra, Miközben te el vagy kényeztetve, hogy mondod egy ilyen Saudi-liga-szerűen, az inkább kontraproduktív. És, és valahogy ezt nem tudják összhangba hozni szerintem annál a klubnál ott valami, ott ilyen menedzselési problémák lehetnek, hát szerintem. És, és ráadásul ne felejtsük el, hogy volt egy időszak, pont ugye, amikor a bronzina volt, amikor kifejezetten úgy tűnt, hogy ez az angyalföldi foci projekt így egész jól fog működni. Igen, de az még bőven a csányi Az még bőven a csányi ugye, ugye 2017-ben lettek dobogósok, és akkor ugye annyira dobogósok lettek, hogy akkor elkezdtek építeni az új stadiont, akkor a szurkoló petíciót írtak, hogy ne csak, hogy ne csak hát, 5000 nem legyen legyen, már, nem, nem hanem legyen 8000 mert hogy az, és, és az érve az volt, hogy majd később bizonyára sokkal többen fognak kiárni. Kísérsnek a következő szezonban? Kísérsnek a következő már. szezonban, ugye csak hogy mennyire elég volt végül is az 5000-es stadion, ugye ö, idén 1500 a jártak meccsre, tavaly az MB1-ben, vagy tavaly az MB1-ben 2200-an. Hát, hogy így... Azért, hogyha megnézted hétfőn a meccset, a múlt hétfőn a ja, Nyilván a, ja. a... legendásan nagyokat hazudik a Vasosönél. Nem, nem, nem, nem tűnt negyedháznak az a mondott. Nézőszel. Pedig milyen kiváló a mostani Fáj utca, hogy a, a leláthott hetején van a Büfé. A világ és leglassabb akkor... büféje. Én az a... nagyon jót ennek tűnt, De és hazaiban, életemet végigálltam ott sorban. Igen. Tényleg, igen, és igen, a is kaptam sört. Viszont, jó, viszont, viszont állt, a, állt a sörödére a sorban, és akkor tudod nézni a meccset. Igen, ez, ez, ez, ez az, ami nekem nagyon hiányzik az új bozsikból, mert ugye ott is ez volt régen. Ugye a régi ja. Hungária körúton is volt ilyen megoldás, és sajnos ezek eltűntek. Négyet kell venni egyszerre, mindenki tudja. Hát vagy jó helyre kell telepíteni a büfét. Szerintem um, konklúzió megint nincs, hogy általában nem szokott lenni a, az okoskodásaink és a, Szerintem úgy a van ennek a vasasztorinak én... a konklúzia, kikérem magam. Igen, meg. Szerintem, a, az... szerintem az, hogy egyszerűen izé a, a, a magyar ö, foci projekt az, az ennyire kicsiben sem megy csak pénzből, akkor miért gondoljuk, hogy nagyobbba fog menni. És... Szerintem meg olyan konklúzió is van, hogy, hogy itt van egy, egy tök jó megragadható narratíva, és erre se tudunk felhúzni a rendet Magyarországon. Uh -huh. Na, látod, negem, most, te is mondj valami a és igazán, Nekem is kérdéseim vannak, hogy, mi, hogy, hogy miért, ne, miért nem sikerült, tehát hogy miért nem sikerül egy ilyen, ez is lehetne egy ilyen városi identitás, városi ö, klub, ami kötődik részben ahhoz a helyhez, ahol van, és hogy, hogy, hogy egyszerűen nem is gondolkodik senki ebben, hanem, hanem kitalál egy ilyen életképtelen, a mentalitásunk miatt életképtelen dolgot, hogy már pedig ez magyar lesz. Köszönjük szépen. Mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet. Hát az adás idején ugye, mert hogy felvételről beszélünk, mindenki szurkoljon a Magyar vártotnak, mert Törökországban játszik. ez megy, akkor mi már ott a korábban fogunk szembenni, Istambulban. Igen, és minket beterelnek egy helyre, aztán meg elbuszkoztatnak minket egy rohadt nagy stadionba, ahol nem fogunk kapni sört, mert a Ramadán van. Úgyhogy... Sziasztok! Visszatérünk! Ki, alatt, még a szívem is piros, erre senki sem mondhatja azt, hogy túlkoros. Most mindenki jöjjön, hisz énekelni kell, nézd a bíró a sípjába, fújt a fel! A ritmusra hív, harcba újra kétkezünk, kezünk Szívdobbomba várjuk, hogy lássuk azt a golt hogy ha ránk nézel itt, nincsenek meg a dolgokba Sökért harcolunk, fel nem adhatod soha Bal szélen a villám, illosz vissza Visszahúz, jól bead, ez nem holmi górigol Körmöci, hegedűs, német, imre is gedó A piros ké szívan nyerő A jenei, csapó, kenész, maragó, Bennünk is itt az erő